în Lumea Captivantă a Cărților. Bun găsit, dragi ascultători, în Lumea Captivantă a Cărților. Continuăm astăzi povestirea noastră despre cei doi copii, Hamid și Kinza. Audiție plăcută. Cea mai mare parte din ziua următoare Rosemary o petrecu pentru a-i da de urmă lui Hamid. Acest lucru părea hotărât a nu se lăsa descoperit. Dimineața de vreme, când el află că sora vrea să stea de vorbă cu el, lăsă lucrul baltă și în cea mai mare grabă își făcu drum spre munți. De ce voia sora tocmai acum și de urgență să stea de vorbă cu el? Poate că lui a tratat cu sora și acum... Ea trebuie să-l predea. În orice caz, treaba era extrem de suspectă și el se hotărâ să se țină deoparte. Rosmeri află curând că Hamid a șters-o. Totuși, ea dorea așa de mult ca să-l vadă încât contramandă seara biblică cu băieții. Și, cu puțin timp înainte de apusul soarelui, se ascunse după un stâlp de la poarta orașului, prin care, probabil, Hamida avea să se întoarcă. Și, într-adevăr, nu trebuie să aștepte prea mult. Înainte ca lumina zilei să dispară după vârful munților, o mică statură obosită coborâ de-a lungul umbrei, spre poartă, în oraș. Într-o clipă, Rosemary îl prinse și îl apucă strâns de zdrențele cei mai rămaseră din cămașă. La început, se împotrivi cu putere. Rosemary însă îi se adresă și ceea ce îi spusese ea îl ului în așa fel că se opri pe loc. Hamid, îl rugă iastăruitor, am pierdut-o pe Kinza, pot să mă ajut să o găsesc? Știi tu unde ar putea să fie? Rosemary încă îl mai ținea strâns, iar el stătea țeapăn în fața ei și o privea cu neîncredere. La început era așa de surprins, încât în capul lui se învârteau toate de avalmă. Încetul cu încetul, gândurile îi se limpeziră și început să recunoască legătura lucrurilor. Dacă Chinza a dispărut, înseamnă că tata a luat-o acasă și dacă sora o caută, Înseamnă că ea nu știe nimic despre tatălui și, totuși, era bine să nu se dea de gol. Cine știe dacă poliția nu se să vină pe cap dintr-o dată? El, ca mic vagabond, nu dorea să aibă de-a face cu poliția. Poate că se va întâlni cu oamenii lui sau toată treaba asta era pur și simplu o cursă bine binechipzuită. Oricum ar fi stat lucrurile cu siguranță că era mai bine dacă el nu știa nimic și era mai bine să se retragă din toată afacerea. Asta da, însă dacă el refuza să spună ceva, Kinza era pierdută. Toate ostenelile lui fusese răzadarnice și Kinza era atât de fericită, atât de dolofană și îndeplină siguranță. Acum o va vinde acelui cerșetor căci, de altfel, de ce ar fi vrut tata să o aibă? Iar el, Hamid, nu era acolo, lângă ea, să o apere. După o lungă chipzuință, Hamid spuse prevăzător, nu știu nimic despre asta. Însă, la lumina felinarelor de stradă, lui Rosemary nu-i scăpă că, cu gândul la Kinza, lui Hamid îi licărea în ochi câteva lacrimi ascunse. Mai mult ca oricând, ea era convinsă că el știa chiar foarte mult din toate astea. Trebuia procedat însă, cu mai multă grijă și înțelepciune, pentru a scoate încetul cu încetul secretul din el. Hai să mergem. Mai întâi trebuie să mâncăm ceva acasă," spuse ea liniștită. Acolo noi putem să vorbim mai bine unul cu altul. Trebuie să-ți fie tare foame dacă toată ziua ai fost sus pe munte." Și dacă îi era foame, la prânz întâlnise la munte un ciobănaș, care îi oferise o bucată de pâine de secară. Altceva nu mai mâncase de seara trecută, căci lăsase baltă lucrul, deci și câștigul. El nu numai că era flământ, ci chiar înfometat. O durere chinuitoare simțea în regiunea stomacului. Dacă refuza oferta sorei, avea puțină speranță să mai mănânce ceva pe ziua de azi, se gândea că e riscant să intre în casa ei, căci cine putea ști dacă acolo nu-l pândea vreun pericol? Însă, în definitiv, niciun om de pe pământ nu-l putea constrânge să vorbească. Foamea învinse, iar el lăsă prudența la o parte. Își puse degetele murdare în mâna lui Rosemary. Ea dădu drumul gulerului de la cămașă și prinse bine mâna lui, pe care o ținu strâns până ce ușa de la casă a fost închisă în urma lor. Îl conduse pe Hamid în camera de sus, unde dormise chinza, când el ceru o vadă. Hamid adulmecă plăcut, căci oala cu orez și zarzavaturi, cu ulei de măsline, fierbea pe foc. Se așeză jos, cu picioarele încrucișate și aștepta plin de bucurie. Rosemary, după ce îi aduse lui Hamid un castron plin, împreună cu o bucată mare de pâine, se servi și ea într-o farfurie și se așeză față în față cu el. În timp ce mânca, îl examina cu atenție, fără să-i pună întrebări. Îl vedea prea preocupat să se sature dar ce mult semăna cu Chinza avea aceiași ochi negri sub o frunte lată aceeași față în formă de inimă în care oasele late ale maxilarului se contopeau într-o bărbie frumos rotunjită aceeași formă de gură to see Yeah. Rosemary așteptă până ce ultima înghițitură a fost luată din castron și acesta a fost șters cu o coajă de pâine. Apoi îi vorbi cu o putere de convingere pe care nu o posedase până atunci. Hamid, tu știi cine a furat-o pe surioara ta? Dacă știi, trebuie să-mi spui, pentru că vreau să o aduc înapoi. Rosemary era foarte obosită și emoționată. Peste toate acestea era și îngrijorată că poate n-a fost bine sfătuită. Vocea ei, care la început a sunat așa de sigură, la ultimele cuvinte tremura și tocmai acest tremur îl liniști pe Hamid. Deci nu era un șiretlic la mijloc, niciun plan ca să-l prindă. Era mai degrabă strigătul sincer al unei inimi iubitoare. Hamid se apropie de ea și mai mult și cu fața îmbujorată îi zise Eu cred că tatăl meu vitreg a luat-o. Eu am crezut însă că la tine este în siguranță." De fapt, Rosemary era uluită de succesul ei, însă nu lăsă să se observe nici cea mai mică greșeală, ca nu cumva să-l intimideze pe băiat și să nu mai poată scoate o vorbă de la el. Unde este tatăl tău vitreg?" Hamid spuse numele satului. El nu știa că chinza este la mine? Nu, răspunse Hamid. Încă o dată Rosemary se puse pe ghicit. De ce ai lăsat totul la ușa casei mele în seara aceea? Mama mi-a dorit așa. De ce? Pentru că tatăl meu nu o dorea pe chinza. El avea de gând să o vândă unui cerșetor bătrân. Kinza ar fi fost astfel foarte nefericită. De aceea, mama ne-a trimis la tine. Și acum? Păi acum, tatăl meu o va vinde cerșetorului. El vrea să primească bani. Sora se îngrozi. Șansele pentru Kinza arătau mai proaste de cum se temea. Trebuia să-i vină în ajutor. Dar cum? De aceea, liniștită, întrebă mai departe. Cât de departe este satul vostru? Două zile de mers cu calul. Însă tata probabil a călătorit cu camionul pe șoseaua principală. Pentru asta ai nevoie de aproape șase ore. Dar tu cum ai venit aici? O bucată de drum cu un camion, însă cea mai mare parte am făcut-o pe jos. Și kinza întrebă Rosemary. Pe spatele meu. El vorbea ca și cum ar fi fost vorba de o plimbare, iar Rosemary se miră de destoinicia lui cu siguranță că băiatul care a înfruntat așa de multe pentru chinza se va grăbi și acum să-i vină în ajutor. Dar dacă eu aș merge în satul tău între băia și i-aș oferi tatălui tău vitreg mai mulți bani decât i-ar da cerșetorul, crezi că aș putea să o cumpăr înapoi pe chinza? Nu știu, poate, răspunse Hamid, dar cum ai să cunoști tu casa? Satul este împrăștiat pe mai multe dealuri. Păi, trebuie să vii tu cu mine, ca să-mi arăți drumul, spuse ea. Oh, dar asta nu pot, tatăl meu vitreg mă va bate îngrozitor. Tu nu trebuie să intri în casă, doar să ne arăți de departe, îi spuse Reusmeri. În satul meu mă cunoaște toată lumea, oricine mă poate trăda tatălui meu. Vom călători cu mașina prietenilor mei, după apusul soarelui," spuse răuzmeri. În întuneric nimeni nu te va putea vedea. Nu-i așa că vei face lucrul acesta pentru chinza?" Rosemary își puse amândouă mâinile pe umerii lui, pentru că situația era foarte serioasă, iar Hamid stătea și se scăpina în cap. Se lupta cu cele mai crunte temeri și nu știa ce să răspundă. Hamid!" Îi zise răuzmerii stăruitor, dacă tu spui nu, eu nu o voi putea regăsi niciodată pe chinza. Cerșetorul o va cumpăra, iar ea va trebui să sufere stând în frig, flămândă pe străzile marelui oraș. Toată viața va trebui să o petreacă în întuneric, dar dacă se va întoarce înapoi la mine, va fi fericită cunoscându-l pe Domnul Iisus și inima ei Va fi plină de bucurie și lumină. Ți-am povestit deseori despre Isus, Hamid, tu încă nu crezi în el. Atunci, o dragoste sfioasă, lumina trăsăturile lui Hamid, iar el spuse modest: Eu iubesc foarte mult pe Domnul Isus. El mi-a luat păcatele și inima mea a făcut-o veselă. Rosemary se agăță de aceste cuvinte. Atunci el poate să-ți alunge și frica, Hamid, și să-ți dea o inimă curajoasă. În cartea lui Dumnezeu se spune că dragostea desăvârșită a lui Sus alungă frica din inima noastră. Pentru frică nu mai rămâne loc. Hai, Hamid, să-l rugăm să-ți risipească teama și să o salveze pe chinza. Hamid închise ochii ascultător și întinse mâinile goale, ca și cum voia să ia în primire binecuvântarea revărsată. În timp ce sora se ruga, el repeta cuvintele ei și le făcea rugăciunea lui proprie. În acest timp, în mintea lui își făceau loc două gânduri. Primul, dacă Isus îl iubea cu adevărat, el nu va îngădui tatălui vitreg să și de aceea nu avea de ce să se teamă. Cel de-al doilea, ce plăcere ar fi fost pentru el să facă o călătorie cu mașina aceea frumoasă a englezului până în satul lui. Așa se făcu că, chiar în timpul rugăciunii, duhului Dumnezeu îi inspira gânduri bune și curajoase inimii băiatului. Când au terminat rugăciunea, Hamid era de acord să consimte la propunerea sorei. În cele din urmă părăsi casa într-o stare de emoție plăcută. Se și vedea deja instalat în mașină la fereastră, plin de mândrie făcând cu mâna prietenilor săi, care se uitau la el invidioși. Un fior fierbinte de bucurie îl cuprinse și nu mai putu să facă altceva decât câteva sărituri uriașe în aer. Până aici, dragi ascultători, povestirea despre Hamid și Kinza. Data viitoare vom afla cum au reușit Hamid și Rosemary să o recupereze pe Kinza. Cu siguranță nu a fost ușor, dar până când ne vom reauzi, vă doresc ca și voi să aveți parte de rugăciuni ascultate. Pe curând! în lumea captivantă a cărților.